الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على ابيه ورسوله ديننا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن اتبعهم باحسان الى يوم الدين ا كنت واظلمت لابري منهج الصادقين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تتماه زكاه توسف ا كابيتول الزكاه كتاب الزكاه e thop Sheikh Sa'di, rahimahullah, zakati është obligim për secilin musliman të lirë që e posedom nisapin. Do të thon këto janë tre kushte për personin i cili duhet me dhën zakatin. Do thon çit jet musliman, jet i lir, pra mos jet rob, edhe të posedoj nisapin e kursa për pasurinë, do të thonë nuk jepet zakat për një pasuri e cila nuk ka kalu, nuk e ka mbush një vit, do të thonë nuk i ka kalu asaj pasurie një vit. Përveç pra, e, ka, <coughs> për ka përjashtim, do të thonë një herë kur mrin pasuria vlerën e nisabit, atë jepet zekat vetëm pas një viti me priashtim të e, asaj që koret prej tokës drithrat që meren prej toke pra zekat i ty ne jepet ditën kur koren edhe nuk duhet mi kalu një vit gjithashtu edhe ajo pasuri që është që është për ciel se e bazës dhe më thanë kur njeri umërin një pasuri caktume prej <coughs> e prej aurit ose argjendit edhe ajo është pasuri për të cilën, do të them, as të mrin nisabin atë, duhet me vën zekat. Paraq pasuri jepet pas një viti. Mirpo nëse me atë pasuri e ka ka fituar di tjetër, do të them, është tu baza e pasurisë, atëherë edhe ajo që është fituar prej saj ditën e fundit përpara se me vëm zekat, edhe ajo që është fituar Ditën e parë kër e ka mëri një sabin Dëmë thëmë, ajo që është fitu brenda vitit Gjithashtu jepet për të zekat Nga ditë kër jepet për bazën e asaj pasurijet Që është kër është fitu një sabi Ose edhe një herë Kër njeri u e mërin vlerën e një sabit Pre atë herë duhet me logarit një vit Për atë pasuri Edhe për atë nuk jepet para një viti Por pasuria tjetër që është shtim i kësaj, nëse përdorat në trekti ose ndë një pun tjetër, edhe ajo vetëm shtohet, dhe të jepet atëhere kur jepet për këtë pasurin e parë. Dhe më thëmë, masi të i kalojë një vitë kësaj të parës, jepet për krejtë pasurin kër të vijë e dita për të adhanë zekjati. Dhe të këtu, si, si ka thëmë autori, Rahimahullah, stimimi i nisabit ose fitimi i tregtis, do të thon ato janë pasuri për të cilat e, jepet zakati kur ti kalojë një vit esencës pasurisë, jo vetë aty, do të thon jo fitimit të tregtis. Kursa zakat jepet për katër lloje të pasurisë. ësh asā imā min bahīmatil anʿām do më fam kafsut bagtit do më fam se më than, se edhe une nuk e di saktësisht çesht ku i thon bagti do më fam jepet për devet, devet lopët rënte të dhe vit do më fam prej kafshëve që i përdor njeriu zakonisht do më fam kjo është prej bagtive pa mir po nëse ato janë saime, si quhen. Kur të saime, është ajo kafs e cila kullot gjatë gjithë vitit ose shumicën e vitit. Do të thënë, nëse kullot përmi përmi gjysmën e vitit, jashtë, atëherë për ta jepet zakat. Por nëse ushet brenda, për ajo nuk është saime, do të thënë nuk jepet zakat kupto. Ë e, e dyta është al-kharij min al-arb dhe më thanë ajo që fitohet prej tokës, pra, prej dritrave, që përta së qerojnë më vonë. E treta, el e thmanë, dhe më thanë quhen pasuri ose vleda, arja dhe argendis, sepse ata janë vlerë me të cilët, dhe më thanë përdoret për ti vlersu malët e trektisë. Edhe në në katër ka i ka përmenë orudut të gjava, dhe më thanë mali që përdoret për, për tregti. Ëm, do të them ka përveç këtyn e tre llojeve të pasurisë që i përmendëm, ka përmendë këtu autori rahimahullahu, edhe më ma, çdo mall tjetër i cili përdoret për tregti. Ai llogarit atë sikur e, pasuria e aurit dhe argendit. e argjendit. Ëm Cë si ebet zakati i kafshëve. Domthan tham ata të cilët janë es-eime, thot kafshët të cilët ose bagtitë të cilet e kullosin në kullota të përgjithshme të lejume e, më shumë se gjysmën e vitit. Domthan pjesën më të madhe të vitit duhet të ken kullot. Për ato jepet edhe argumenti për këtë asht hadithi të cilin e transmeton Enesi radiallahu anhu se Ebubekri radiallahu anhu i ka shkruajt aty dhe i ka thënë hazihi faridatu sadaka allati faradaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam alel muslimin wallati amara allah biha rasula thon kjo është obligim i ka thon ky është obligimi i zekatit të cilin i dërgumi Allahut sallallahu aleyhi ve sellem ja ka caktu muslimanve dhe ajo është ajo për të cilën e ka urdhru Allahut s.a.w. i dërgumin e ti sallallahu aleyhi ve sellem ka than në 24 deve e më post jepet e, një del e, thën, jepen dhen praku shka 24 deve edhe më pak zekjatin e jep prej deleve. Në zdo 5 dv, jep një dele. Dhe të tëtë, nëse ka e, 4, 4 dv, dhe më thonë se nuk jep zekjat. Nëse ka 5 dv, atëherë jep një dele. 10 dv, dhe më thonë përmi 5, pinë 6, deri e, në 10, e, realitet, dhe më thonë, Pin 5 deri në 9 DV jep 1 dele. Kur të bën 10, atëherë jep 2 dele. E deri në 14, do të thënë jep 2 dele. Kurse 15, 3 dele, eksomera, do të thonë 24 deri në 25 kur jep 5 dele. Do të thonë deri në 24 jep 4 dele fejda belagat 15-20 ila 15-30, fefiha bintu me khad. Prej 25, deri në 35, të të bubekri radiallahu anhu, jeb një deve, e cila quhet bintu me khad arabist, ajo është devja, dëmë thënë vici i deves, si me thonë, i cili e, kam bush një vjetë bintu me khad i thuet arabisht, e, thënë, për këtimi është bia e mbarësës dhe më than aj vici i deves i cili nonën e ka mbarësë dhe më than mas një vjeti sëpse devja zdo vit lind Edhe, pra pi 25 deri në 35 deve jepet një deve një vjeçare, e, femër. Nëse nuk ka femër në deve të ti, atëherë planari lejot me dhanë dhe maskel, që është e, që kam bushë dy vjetë. Dëmë thamë, pin 25 dhe rin 35, jepet një femër që kam bushë një vjetë, e nëse nuk ka, atëherë jetë maskel që kam bushë dy vjetë nëse ka një 36 deri në 25 atëhere për ta jepet një femër dy vjeqare, të më thënë bintu le bunë, asari i thuet bia e gjithansës, me për këthi buk falisht, të më thënë devja e cila ka tamë, ose qums dhansës, të më thënë devja cila ka qumsht Pra, pas i ka lindë herën dyjt, e dyjtë, dhe të fëmija i parë, vici i parë i saj, ka i ka mbush 2 vjetë. Kur ti këtë 26 deve, deri në 16, atër e jepet një hikëka, dhe më thënë e, një femër e cila ka i ka mbush 3 vjetë edher jo chua thika, domethën meritore, si më thon sepse meriton që ëh të të partë domethën të ngarkohet edhe me domethën atëre lejohet edhe të ngarkohet edhe të hipet, domethën të për të, të udhëtuar customer-at. Edhe gjithashtu është për ëh aust e, e gautsme për të mbetë mbarse ë do thot prej 46 deri në 60 jepet një femër të, që ka mbush 3 vjet. prej 91 deri në 75 jepet një jave quhet ajo është femër e cila ka ka mbush 4 vjet prej 176 deri në 90 atëherë jepen 2 fëmra 2 vjeçare. prej 91 deri në 120 jepen 2 fëmra 4 4 vjeçare. edhe për mbi 120 atëherë çdo 40 jepet 1 ë fëmr 2 vjeçare edhe në çdo 50 një femër katërvjeçore. Do të them seoba që është e qartë apo. Eh, përveç atë do të them vastim fjala e Bubekrit radhiyallahu anhu. Ku kush nuk ka më shumë se katër deve, ai nuk ka obligim të japë zakat, domethënë nuk ka obligim sadaka, përveç nëse do vet pronari i pasurisë do të thonë zakati të deveve zakonisht nuk ndo të ne, prandaj kjo është vetë, vetëm për sqarim si pjesë e fikut. Kurse këto që kanë vim janë të gjitha pasuri që ndodhin edhe te ne, edhe duhet me i kuptuar mirë dhe duhet me zbatuar sepse zakati është obligim më i madh mas namazit ë në vime ka përmend zakatin e dhëmve. Edhe për dhëm të gjithashtu, pra nëse është se ime, nëse kalkullon, nëse kullosim dhëmt, ë më më shumë se gjysmën e vitit. ë deri në 39 dele nuk ka zakat, kurse prej ë 40, prej 40 deri në 120 jepet 1 dele. Ëh, për 120 deri në 200 jepen 2 dele, kurse për mi 200, atëherë në çdo 100 ka një dele shtohet. Ëh. Është thotë Bubeklid pra, nëse njeriu ka Më pak se 20 dele Atëhere nuk ka obligim sadaka Përveç nëse do vet prënari i tyre Edhe ka thonë Lea ju gjme o bejne mu të ferrik Vela ju ferru ku Bejne mu të shtemi Khashjet e sadaka thënë, Nuk lejohet të bashkohen Të ndarat Ose të ndahen të bashkuarat Për t'i hik zekjatit Si ka mundësi Mi bashku Dhe më thonë du or se tre veta me bashku dele te tyne per mos me dhon zekat. Si ka mundsi, do të kat ka përmend këtu ky kë, e muhakkikit, po na jeca ka botu librin. E, nëse janë tre veta dhe kanë nga 40 deri në 40 vem, atëra secilit i takon nga një dele, ta japet. Do të thon pin 40 deri në 120 jepet një dele. Por nëse i bashkojnë ata kur dhvije koha e zekatit, du më thënë, kur dhvinë në punësit që e mledhin zekatin, nëse ata bëhen nortake dhe thojnë e kemi një kope, du më thënë, prej 120 deleve, gjithashtu, jubi e të ajapin vetëm një, prej 120-ve. E, kjo është, du më thënë, një mënyr e hiles për t'i hikë zekatit, por kjo, tek Allah subhanahu wa ta'ala, nuk i banë dobi. Du më thënë, nuk është elejume nëse bashkohen, me qëllim që ti i këtë zekjatit edhe e kundër ta për ndarje më thënë qofë se në qofë se dy veta janë ortake dhe kanë bashkarisht kanë 200 e një dele atëhere ata kanë obligim të japin 3 vend ato kurse nëse i ndajnë më thënë njëni i merë 100 e njëni i 101 atëherë se cilit i bje ka nja duhet menzjer për aty në vetëm dy dele edhe kjo gjithashtu nuk është të lejume prap ju mbetet obligimi si që kanë pasurin e realt ka than e bubek krizot e laon hud du më thanë ata që e kanë pasurin e përzime du më thanë nëse janë ortak në një kopet përbashkët dy ose tre vetë ose më shumë do të secili duhet me vënë hisën e vet. Pra, nëse janë dy veta në dele çka duhet, do të them kam numër deleve prej 40 deri në 120 kur duhet me vënë një, atëherë duhet me nxerr një dele prej hises së njënit, kurse tjetri më e paguajt gjysmën e vlerës së saj ë gjithashtu do të thotë duhet duhet me marr pjesë bashkarisë në dhënien e zakiatit. Gjithashtu ka thënë Abubekri radhiyallahu anhu, pra nuk jepet për sadaka delja e plakur, do të thënë e lodhur, as ajo çica dëni mangsi, do të thënë nëse ka nëse është çorre ose të ngjashme. Pra duhet jepet del delë së ndos. Aj, në punë si zekatit nuk ka drejt të marë më të mirem, s'ka e gjenë, edhe vëndë si zekatit, ose prënari pasuris nuk ka drejt të jape më të doptën. Në pasurin, dëmë thënë në argendë, Ka fanë Ebu Bekri rëdhjallahu anhu, pra si qëma i thotë në fillim kjo është obligimi zekatit të cilin e ka caktu për nga meri sallallahu anëse, dhe të cilin e ja ka bo obligim Allahu subhanahu teala. Thotë në livje me argjendin, zekat jepet në 200 dirhem. Dëmë thënë, kur të mrije pasurija 200 dirhem e më tejpër, a thera jepet nje e katërta e nje të vjetës, ose mërë përqindje, bashkohore, dhe më than, 2 e gjysëm përçind. E, 200 dirhem dhe thëtë si pas asaj se si i kan vlersu peshën e dirhemit e, dhe më than, ato masat e vjetra me masa bashkohore dhe më than, 1 dirhem është 2 presje 975 gram që dhe thëtë 200 dirhem 595 gram pra kur ka argend 595 gram e për mi, atëherë obligohet e, zekjati edhe zekjati i argendit është 2.20% pa marë parështë se sa është ma nallë se kaqë. E thëtë nëse nuk ka ma shumë se 190 e, dirhem, më thënë nuk jetë atë zekat, përveç nëse do me dhënë sadaka. Pra, pin 200 obligohet, kjo është ajo që e përmenda në fillim një sabë, dhe thëtë pasuria prejtë cilës fillon obligimi zekatit, quhet një sabë. Një sabë i argendit pra është 200, pra nëse ka 199 dërhem, nuk jet zekat. Përndrysh e edhe për kloridin vjen pak më vonë pa mirë, domethënë do ta përmendim në vendin e vet. Ëh, thotë nëse dikush ka obligim sadaka, me van gjedha, më vonë një xheva, domethënë një deve katër-vjeçare. Po nuk ka deve katër-vjeçare, lejohet më vonë edhe më të vogël, tre-vjeçare, e basq me ta me vonave dy dele ose 20 dirhem. Nga ana tjetër kush ka obligim me vonë një deve katërvjeçare, por e në, fani, do të thon kush ka obligim me vonë një deve 3 vjeçare. Por ai nuk ka, ka vetëm deve katërvjeçare, atërej pranohet ajo për usht obligim që ti kthehet e ti kthehen 20 dirhem ose 2 deve. Pra, do të thon nuk i merë të asë njëherë ma shumë se ajo që e ka obligim, por e dhe nuk i pranohet ma pak se ajo që e ka obligim. Në hadithin e Muadhi, dëmë thënë, këtë hadithet transmiton Bukhariju. Këtu janë sëqeru këto që është jetë zekjatit, kurse hadithin që e transmiton Muadhi radiallahu anhu thot, se për nga meri sallallahu ane sallem, e ka obligu që për zdo 30 lopë të mare një vicë një vicë, vijq, një vicë, një vjeqarë vijq, kurse në zdo 20, një vicë, djë vjeqarë në më thëmë për pasurin e lopëve pinë 30, në 3 vjetë është një sabit në më thëmë dhere një stenand lopë nuk jepet zekat pinë 30 e më siper në më thëmë zdo 30 jepet një vicë, vijq, një vjeqarë dhe në zdo 40, një vicë dy vjecarë dhe më thanaj që ka e, 30 lopë dhe rinë 39 jep një vicë një vjecarë kur t'i baje 40, jep një vicë dy vjecarë dhe rinë dhe më thanë si pas kësaj bje deri në 60 në 60, dy vica, një vjecarë 7 vjetë një vjecarë një vjeqar, një, dy vjeqar e kështu me rafë, du më thënë të vjetë, dy vjeqar dy vjeqar du më thënë, në zdo katër vjetë, jep një dy vjeqar, në zdo të rrë vjetë një, një vjeqar se përket e, pasuris du më thënë arit ose floririt du më thënë ajo në sabi i arit është 20 dinarë kurse një dinar është 4 presje 24 gram, që dëmë thënë 20 dinar të 25 gram. Në thënë a që ka më pak se të 25 gram nuk e ka obligim, e zekjatin kurse pin të 25 gram e më, më naltë jepet 2 e gjysëm përqin, ose 1 e 4 të e 1 të vjetës. Sa i përket atine, dëmë thënë të korurave, ose të vjelave, dëmë thënë valet, se zekjati jepet për, ato për drithrat, du më thënë ato që deponohen që janë fara, edhe jepet për hurman, gjithashtu. E, ka thonë për nga meri sallallahu anjën sallim, lejse fi me dune khamset i eusuk, minët temri sadaqa, du më thënë më pak se pes bara nuk ka sadaqa. Du më thënë një wesak gjuhet një barë, du më thënë që mund të ngarkohet një një kafsh, Dëmë thënë, nëse ka më pak se 5 wasëkë, nuk jepë zekjatë. Kurse mi, herë, vjen e, wasëk, thënë, për mi, atëherë së qërimi vjenë më postë. Një wasëkë është 16 saë. Dëmë thënë, saëjnë, edini për zekjatë u lë fitërë. Dëmë thëtë, 16 saë ose 130 kilogramë që do tëtë 5 e usuk, do të me qenë 650 kg, për ndryshë më pak se kaqë nuk jepët zëkjat. Pra, një wasëq, është 16 sa'a. 5 wasëq janë 300 sa'a. Më tëmë, ka përmend këtu shëjkhu, rrëhimë allah, fëtë al-wasëq sëtëtë në sa'an, fëja kunu në nësabu lë lë hëbubi vë thëmërë, 3.000 e sa'in, bisajin në bjë, sallallahu aleyhi sallam, dhe më thëmë, pra një sa'bi, është 5 e usuk, kurse një wesëk, është cektu, 16 sa'a, kështu që një sa'bi i të korurave, pra drithrave, ose hurmave, është 300 tret, sa'a, ose për ndryshë, më thëmë, me kilogram, e, bje prafër system, kjo është saktimi i vëllimit me kilogram është i prafërësishëm sepse më varët se me qëka musën ata 300 sa po prafërësishët është 650 kilogram <coughs> e, Pas të e thotë, ka thonë për nga meri sallallahu a në sallem fima saka ti sema uvel ujun e u kane athraja el ushr dhe thotë, na to toka që ujitën vetëm nga shiju ose nga lumenët ose burimet që i kalojnë për rreth, ose është tokë që s'ka nevoj për ujitje, se, dëmë thëne, ka, ka mundësi të këtë ujë në afer, dëmë thëtë post, dhe nuk ka nevoj që të ujitet, atëherë, për, atë, për, për ato fitimet asaj toke, jepet 10%, ose një dhjeta e dhjeta asaj që kërët vëfima sukje bin nëdëhi nësëful ushër, kurse ajo që ujitet duke nëzir ujin prej toke, ose duke prun prej dikun tjetër, atëherë jepet gjysma e njëtë dhjetës që do më thanë 5%. Rawahu lë Bukharit, më thanë transmetonë Bukhariju. Thëdë se hëllibën e bi hëthme, i cili ka qenë, dhe më thënë, prej në punzve të zekjatit, thëtë se i ka thënë për nga meri sallallahu anë sallem, ose i ka urdhru, thëtë emërën a rasulullahi sallallahu anë sallem, më thënë i dërguarja Allahut sallallahu anë sallem, në ka urdhru, idhe kharastum, fekhudhu, veda'u thuluth. Më thënë, kurta logaritni, atëherë mërë një pasurin, mërë një zekjatin dhe leheni një të drejten pra në fundsit e zekatit e kontrollonin fusën edhe e vlerësoin sa do të sa do të dalë prej kësaj aree, do të thonë sa gronda të dalë prej kësaj sa do të dalin hurma kështu me radh, edhe e caktoin zekatin. Ju ka thënë pejgamberi një sallallahu alaihi ve sellem ku ta caktoni juvet. Ather merreni atë pjesë të zekatit edhe kthejani 1/3-ën pranatit fe illem të daur thuluth, fe daur rubur, e nëse nuk e lini një të tretën, atër e leni një të katërt. Nëse është vlerësimi më precis, të më thënë që nuk ka nevoj me lonat shumë, një të tretën, atër e të pak të një të katërt të ndot me akthi. Sa i përket malit të trektis, thët, është se cili malë, i cili është përgatit për shitje ose për blerje me qëllim të fitimit, domethënë fitimit të arit ose të argjendit. ë Kur kur të kalojë mallit të zakiatit një vit, kur, kaloje, kur malit trektis, të kalojë kur të kalojë malli tregtiz, domethënë një vit për të dhënë zakatin, atëherë ai malli vlerësohet me atë që është me dobishme përfukaram, në më thënë nëse i bje me e, vlerësimi me argjent, nëse i bje tjape ma shumë, atëre vlerësohet me argjent, nëse i bje me flori ose me arë, tjape ma shumë, vlerësohet me arë. Edhe këtu, edhe për këtok, më thënë jepet një katër taj një dhjetës, ose dy e gjysë më përçintë. Kush ka borgë, të më thënë që ka dhonë borgë, ose dhe një pasuri që i ka mbetë dikun, ose i ka hupt dikun, edhe nuk shpreson se ka me gjetë, ose nuk shpreson se ka me akthyjë, a i huamarësi borgën, atëherë nuk e ka obligim me dhonë se kjatë për atë pjesë ë në të kundër me atë rregull, do të thonë nëse dikush ë i ka vënë dikujt bërc, që e di se do t'i ia ja kthej, ose e ka pasurinë dikun hala nuk i ka ardh pasuria, do të thonë nëse vjen dita e zakatit, atëherë duhet me me llogaritëve atë pasuri. Si Ësëstam pasë do të thonë zakatin do të nxjerr prej pasurisë mesatare. Nuk nuk i nuk i hiçet borxhi dom thënë pronarit të pasurisë, nuk i nuk i nuk del prej obligimit të zakatit nëse jep, nëse e jep pasurinë më të dobët, edhe nuk është obligim që ta japë pasurinë më të mirë. Dom thot nuk del prej obligimit nëse jep më të dobët, por edhe nuk i obligohet atij që ta japë më të mirën për e jep mesatarën. Përveç nëse do ai bëhet që ta japë pasurinë më të vlefshme, më të mirë, dom thënë projektura që i përmendëm. Ëh Përveç këtyre pasurive ka edhe diçka tjetër që quhet e, thesar, do të thënë ato janë pasuri të gatshme, do të thënë monedha ose ar ose argjend, stoli, do të lid, thënë vjetra që janë varros në tokë në, në kohë laste, nëse diku si gjen ato Atër e ka thënë për nga meri sallallahu hanu sillem, dhe më thënë hadith që transmiton uh, uh, uh, uh, e buhurera radhjallahu hanu, fir rikazi el khumus, mut tëfëfën alehi, dhe më thënë për thesaret jepet një e pesta. Thesari, gjithashtu, nuk ka nisab, dhe më thënë nuk ka vler të saktume se sa duhet tjetë, dhe më thënë sa do që gjenë njeri, ju njët pesta më duhet tjetë, Ta ja, për vajoj gjithashtu jepet sikur nga pasuritë të tjera që dalin prej tokës, si dritrat, edhe Thessari jepet ditën kur e gjen, nuk duhet më kaluaj një vit. Nuk e di edhe për zakatul fitr a duhet të jetë këtu me zakatin apo me agjerimin, atë. Allahu a'lam. يرمى فمكاعش والله وعلى الله صلى الله عليه وعلى آله ورسوله نبينا محمد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين